Коли вгрілося, і ягідники в перелісках задухмяніли цвітом, забриніли перші бджоли. Я їх чекав, і з жмутком цвіту сам летів за комашиною, що, спивши солод, обтяжено повернула в лісові вертепи. Я не встигав за нею, плутаний драчам, але сумирно став чекати на тому місці, де її загубив. Цвітиння держав над головою, як корону. І от задзуміла друга бджола-посестра і, напившись з мого квіття, полетіла назад. Я сього лише й чекав, і ноги в руки. Таким робом четверта чи п'ята бджола привела мене до перевернутого кимака, а в ньому, за дірчастою стулкою, ройовище. Закуривши мох, Допався я дикого меду і наївся, як вуйко ведмідь. Ще й на дорогу нарізав кусні янтарної криги. Забута і ситна ласощ виходила з мене липким потом, і бджоли крутилися довкола. Це й підказало мені новий спосіб приманки, на їх же мед. Так я відкрив у хащі ще зо п'ять ройових гнізд, з яких підсолоджував собі відрубне життя. А перегодом сам видовбав дуплянки, вкрив їх осоковими стріжками і на викрадені вощані стільники зманив дикий рій, і поволі бджоли прижилися. Відтоді мій стіл збагатився на квіткові вари і ягідні кваси. Посічені листя малини, ожини, дикого винограду і смородини я заливав водою, додавав меду і прикривав бочечку. За кілька днів виходила смачна й пахуча киселиця. Ліпшого напою немає в спекотну днину, а в похмурі дні медовуха веселила і гріла кров не гірше за вино. Це коли мед виброджував у перевареній воді. Мед убезпечував і мої припаси. Я заливав ним ягоди, горіхи, дикий часник. Навіть риба добре зберігалася в меду. А з воску я наливав свічі в порожнисте стебло, протягнувши вовняну нитку з ковтини. Благодать посидіти коло такої свічки якусь вечірню часину, Гейби янгол залетів у горницю». Неоціненне сусідство для чоловіка – бджоли. Дуже добре притулитися спиною до вулія і посидіти так годину-другу. Мене головний біль, вирівнюється кров'яний тиск, підбадьориться дух. У літні ночі я спав на своїх дуплянках. Такого сну доста чотири-п'ять годин, і ти свіжий, як дитина. Мед кріпить серце, якщо споживати його з кислим молоком чи садовиною. Високий тиск також зіб'є мед з ягодами малини. А соком цибулі мед слід заживати тим, у кого крихкі судини і склероз. Біль у попереку мені теж помагають зняти бджоли. Найперше я прикладаю декілька їх, щоб ужалили. Далі натираю спину медом і обв'язую полотниною. Обпечене тіло теж змазую свіжим медом. Якщо виразка в шлунку, дві ложки меду слід з'їсти вночі. Ловецьке щастя довго обминало мене. Але й сліпий куриці раз падеться зерня. В один день мої сельця вловили зайця. І ласку Були ще живі Трепетали в траві на теплим шовком гріла руки Тверда плоть розпалювала апетит Я спускав кров І несподівано для себе Припав губами до надрізу Смоктав солодко солону поживу І здавалося, що зір мій Загострюється Прояснюється мозок Так воно й було Зі свіжою тваринною кров'ю, з сирою печінкою діставав я те, що виміли з мого організму місяці з негод. Твоя кров і моя кров – це тільки сік, який живить дерево раю. Я празникував, уперше мав на приварок м'ясо і мав шкурки. Їм я радів очей більше, ніж дичині. Сподова природна тяма, що все більше брала гору над моїм розумом, нашіптувала, що в скорій прийшлості тут мене заскочить і зима. Всю гадку, що холодила хребет, я відганяв та ненадовго, тому і відклав на дошкульну нагоду добрі чеські боканчі і студентську тужурку тому й міряв скупо кожен сантиметр нитки з бабиного светра, і жалібно поглядав на діряві, вишергані штани, що до зими могли й не добути. Я думав про одіж, котру, як усе інше, мав знайти в лісі. І ось та одіж, чи то пак її платки, сама прийшла до моїх пасток. «Я став багачем», Безцінним скарбом мені виділися кістки сухожилля, кишечки. З них можна зробити нитки тільки шнурочки. Та найперше я взявся за шкури, розтягнув їх на обручах з гілок і зішкрявав жир і міздру. Нараз ножем, а далі тупим кремінцем. По якомусь часі я підмітив, що всьому пляшуванні відмінно можуть помогти мурахи – якщо залишити шкуру на день коло мурашника. Мало на тому, вони ще й протравлять її своїм квасцем. Затим я протирав шкури сіллю і попелом сушив на сонці, а собі довго сушив голову над тим, чим їх протруїти, розм'якшити, та тим же, чого їх позбавив, і дійшов своєї рецепції. Вимочив шкури в потоці під каменем, здертий жир змішав з мозком, притомив на вогні і почав утирати в шкуру, мночий розтягуючи її. Все найголовніше – безнастанно м'яти до затерплости рук. Не дарма в казках кожум'яки наймоцніші люди. Десь я читав, що ескімоси мають чисто стерті зуби, це від того, що вони зубами, змочуючи слиною, перетирають кожну пілку шкури. Моя метода справдилася і без цього. Оброблені таким побитом шкури ставали ще м'якшими після того, як я звільно висушував їх над димком. З тихою гордістю приміряв я шматини хутра до стегон. Така удачливість розпалила мою мисливську хіть ще більше. Я серцем звіра неповлісовими обродами, хапаючи ніздрями тривожні повіви, стріляючи оком у ворухкі за закамарки, вловлюючи вухом найменші шерехи. Я сам застряв у путах долі і тепер розумів звіра. Я поважав і жалів його, але мусив принести його життя, в жертву своєму життю. Уявно одягався я в шкуру звіра, приміряючи на себе його сторожку спритність. Розчинявся в зелених габах буйнотрав'я, вживляючи в них свій дух, утверджуючи свою приналежність. Годинами кам'янів заумирав у чеканні. Скулившись на колінах, вибирав якусь яскраву цятку – і впивався в неї очима. Мій позирь застигав, склів, прив'язував мене тугою ниткою до живої околиці, і всій мовчазній молитві я переставав чути своє дихання, биття серця, вагу одягу, чутливість шкіри. Відчував, як твердне в мені терпіння, як вивільняються скарби затаюної нервової сили безмірно вищої сили за потугу рук, ніг і зубів, що вірно служили мені на цьому дикому просторі.